Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Меч Шаннари. Розділ дев'ятнадцятий. Троє товаришів йшли на північ через нерівну гірську місцевість до полудня. Потім зупинились, щоб швидко поїсти і відпочити кілька хвилин. Рельєф країни був постійно пересічною серією височин і западин, які надзвичайно ускладнювали подорож. Навіть могутній кельсет був змушений дертись разом із чоловіками, бо не знаходив надійної опори чи рівної землі, яка дозволила б йому йти прямо. Земля навколо була не тільки деформованою, а дуже безплідною та непривітною. Пагорби вкривались травою та кущами і невеликими деревами, які лише додавали відчуття самотності та дикої порожнечі, а ще почуття тривоги. Трава здебільшого була високим бур'яном, схожим на батіг, який спрямований вітром бив по штанях чоловіків. А якщо цей бур'ян придавити чоботом, то він положить на землі усього лише хвилину, а потім стане на місце. Озираючись навколо, на траву, ще не розумів, чи користувався хтось цим шляхом взагалі. Дерева були вузлуваті та зігнуті, листя дрібне. Усе це створювало таке враження. Ніби природа відмовилась від них, як від нездорових дітей, і просто кинула їх посеред дороги. Виживуть, добре, не виживуть. І хай з ними. Не було також жодних ознак тварин чи птахів. Від світанку троє мандрівників не бачили і не чули інших живих істот. Однак розмов не бракувало. Справді, кілька разів ще бажав, щоб панамон кріл на кілька хвилин замовк. Розбійник цілий ранок постійно говорив зі своїми товаришами, іноді сам із собою, а іноді просто так, ні до кого конкретно не звертаючись. Він розповідав про все, що тільки можна уявити. Навіть про такі речі, про які, здавалось, нічого не знав. Єдиною темою розмови, якої він ретельно уникав, був «Щі». Розбійник поводився так, накче юнак був просто товаришем по зброї, товаришем злодієм, з яким він вільно міг говорити про свій власний досвід розбійництва, не боячись догани, але все ж старанно уникав згадувати про походження щі, про ельфійські камені чи мету цієї подорожі. Напевно, він просто дійшов висновку, що найкращий спосіб вирішити справу якомога швидше довести надокучливого юнака до Паранору, віддати його друзям та без подальших зволікань продовжити своє життя. Щі уважно слухав, як розбійник борчить, вставляє власні коментарі, коли вважає це доцільним, або питається його думки. Проте здебільшого юнак зосередився на подорожі і намагався придумати, як найкраще дістати камені? Він не сумнівався, що розбійник був упевнений в тому, що щі спробує. От тільки після цього, скоріше за все, панамон Кріл натягне петлю на шию щі. Час від часу, поки вони йшли і розмовляли, юнак дивився на мовчазного кам'яного троля, гадаючи... Що за характер ховається під цією зовнішністю? Панамон казав, що з троля знущались його власні брати, і він згодився стати компаньйоном розбійника лише через те, що той виявився першим другом. Це може бути правдою, якою б дивною не здавалася ця історія на перший погляд. Але в поведінці троля було щось таке, що змушувало сумніватись, що той був вигнанцем. Троль тримався з якоюсь гідністю і йшов завжди з піднятою головою. Він не говорив, мабуть, тому що справді був німий. І все ж у очах був такий розум, який змушував вірити, що Кельсет – набагато більш складна особистість, ніж розбійник у Багряному. Отже, Панамон, як і Аланон, не розповів усієї правди. Але на відміну від друїда, злодій, ймовірно, був брехуном. Іщі відчував, що не треба вірити всьому, що йому говорять. Юнак був впевнений, що почув не всю історію Кельсета. Можливо, через те, що Панамон збрехав. А можливо, і через те, що розбійник і сам її не знає. І також здавалось, що авантюрист у Багряному, який врятував йому життя однієї миті, а в наступну вкрав дорогоцінні камені, був кимсь більшим, аніж звичайним мандрівником. Поїли вони швидко. І коли Кельсет пакував посуд, Панамон розповів, що вони зараз неподалік від перевалу Джаніссон на північних кордонах гірської місцевості. Подолавши цей перевал, вони перетнуть рівнини Стрелегейм на заході, щоб досягнути Паранора. Там вони розійдуться, багатозначно заявив злодій, і Щі зустрінеться зі своїми друзями або піде до фортеці друїдів. Як сам вважатиме за потрібне? Юнак кивнув, висловлюючи розуміння та вловлюючи відтінок якогось завзяття в голосі розбійника, знаючи, що він очікує, що ще незабаром зробить свій крок і спробує вкрасти камені. Троє повільно пішли через підніжжя до невисоких гір, що можна було побачити попереду. Хлопець був упевнений, що ті далекі гори ліворуч від нього є продовженням грізних зубів дракона. Але ці нові гори попереду — зовсім інший хребет. І саме там був перевал Джаніссон. Вони зараз дуже близько до північних земель. Назад дороги немає. Панамон Кріл почав ще одну... І, здається, нескінченної серії оповідань про свої пригоди. Дивно, але він рідко згадував Кельсета. І це ще один доказ для ЩІ, що злодій знав про каменного троля менше, ніж казав. Юнаку починало здаватись, що троль – така ж загадка для свого спутника, як і для нього. Якщо вони прожили, як злодії, разом два роки, як стверджував Панамон, то деякі з оповідань, безсумнівно, мали б включати кельсета. Більш того, хоча спочатку ще здавалось, що троль – це звичайна собачка бахряного розбійника, то при спостереженні можна було побачити, що той подорожує з Крілом з зовсім інших причин. Це висновок, до якого Щі дійшов не стільки слухаючи панамона, скільки спостерігаючи за поведінкою троля. Щі бентежила його горда постава та відстороненість. Кельсет був швидким і смертоносним, коли винищив групу гномів. Але все ж здавалось, що він просто зробив це тому, що це треба зробити, а не для того, щоб догодити своєму супутнику, чи заволодіти камінням. Юнаку було важко здогадатись, ким може бути кельсет, але він на сто відсотків був упевнений, що він не пригноблений негідник, якого вигнали з свого народу. День був особливо теплий. Щі почав потіти. Місцевість не вирівнялась, і долати вперті з вивисті пагорби було важко. Панамон Кріл увесь час говорив, Сміявся і жартував, ніби вони були старими друзями, супутниками на шляху до великих пригод. Він розповів про усі чотири землі. Він був скрізь, бачив усіляких людей та вивчав різні способи життя. Щі подумав, що він трохи розпливчисто говорить щодо західної землі, і серйозно сумнівався, що розбійник багато чого дізнався про ельфів але вирішив, що на це нерозумно натякати. Юнак сумлінно слухав розповіді про жінок, яких панамон зустрічав під час своїх подорожей, у тому числі стандартну розповідь про прекрасну принцесу, яку він врятував і закохався, і втратив, коли її батько став між ними. Хлопець зітхнув із перебільшеним жалем, внутрішньо посміхаючись, а злодій закінчив зізнавшись, що до цього дня він продовжує її шукати. Щій зазначив, що сподівається на те, що Кріл знайде її, і вона переконає його відмовитись від такого способу життя. Чоловік пильно подивився на нього, вивчаючи серйозне обличчя юнака, і кілька хвилин помовчав. Приблизно через дві години вони досягли перевалу Джаніссон. Широкий, легкодоступний прохід, що вів до широкої рівнини за ним. Великий гірський хребет, що підіймався з півдня, був продовженням високих зубів дракона, але північний хребет ще уперше бачив. Він знав про гори Чарнал, про домівку величезних кам'яних тролів. Ці безлюдні та відносно недосліджені вершини століттями залишались величезною пустелею, Населеною виключно лютими та войовничими колоніями тролів, незважаючи на те, що кам'яні були найбільшими представниками цієї породи, у цьому секторі північної землі мешкало кілька інших видів тролів. Якщо кельсет приклад кам'яного, отже, Ші подумав, що тролі мають бути розумнішими, ніж вважають на його рідній землі дивно. Що його власні співвітчизники настільки дезінформовані про іншу расу, яка населяє той самий світ, і навіть книжки, які він передивлявся, коли був молодшим, описували націю тролів як неосвічену і нецивілізовану. Панамон раптово зупинився біля входу на широкий перевал і пройшов на кілька ярдів уперед, обережно вдивляючись у високі схили з обох боків, явно побоюючись. Пастки. Через кілька хвилин він наказав безтурботному кельсету оглянути перевал і переконатись, що там безпечно. Троль швидко побіг уперед і незабаром загубився між пагорбами та скелями. Панамон попросив сісти та почекати, посміхнувшись непробачно самовдоволеною посмішкою, яка вказувала на те, що розбійник вважає себе неймовірно розумним і те, що він передбачив пастку, яку друзі Щі можуть влаштувати для нього. Хоча злодій і не бачив небезпеки у Ші, все ж переймався, що у юнака можуть бути достатньо сильні друзі, які можуть створити проблему. Чекаючи на повернення супутника, авантюрист вирішив розпочати ще одну історію про своє карколомне життя розбійника. Щі вважав цю, як і іншу, неймовірною і явно перебільшеною. Панамон, здавалось, любив розповідати ці історії більше, ніж будь-хто. Щі просто сидів і слухав, мовчачи, і намагався виглядати зацікавленим, думаючи про те, що чекає попереду. Зараз вони, напевно, досить близько до кордонів Паранору, і як тільки вони дійдуть до тієї точки, він залишиться один. Тож доведеться швидко шукати своїх друзів, якщо він хоче залишитись живим у цьому регіоні країни. Володар Чорнокнижників і його мисливці будуть невтомно шукати його сліди. І якщо вони дістануть його до того, як він знайде Аленона та друзів, смерть буде неминучою. До того ж цілком можливо, що вони вже побували у фортеці друїдів, і вкрали дорогоцінний меч Шаннари. Можливо, вони вже перемогли. Кельсет з'явився раптово і дав їм знак йти вперед. Вони поспішили до троля і разом пішли далі. На перевалі Джанісона було невелике укриття, яке могло б приховати засідку, і, вочевидь, зараз її там не було. Перевал був досить довгим, і трьом мандрівникам знадобилась майже година, щоб дістатись до іншого кінця. Але це була приємна прогулянка, час пролетів швидко. Коли ж вони опинились у північного входу, то побачили рівнини, що простягались на північ. Вони вийшли з перевалу на гладку землю рівнин, які оточували з трьох боків гори і ліси. Кудлатими пучками з-під сухої землі на гору пробивалась блідо-зелена трава. А ще кущики. Завишки лише по колінощі. Теж зігнуті та виснажені. Вочевидь, навіть навесні ці рівнини ніколи не зеленіють. І на самотньому просторі країни за паранором небагато життя. й зрозумів, що вони наближаються до місця призначення – коли Панамон повернув їх групу на захід, тримаючи лінію маршу в кількох сотнях ярдів на північ, від лісу та гір. Коли ж юнак запитав їхнього лідера, де вони зараз відносно Паранора, той лише лукаво посміхнувся і запевнив, що вони наближаються. Подальші розпитування були безглуздими, і хлопець змирився з тим, що розбійник нічого не хоче говорити, доки не вирішить, що дозволить своєму непроханому гостю піти далі одному. Замість цього Щі просто йшов по рівнині. Для нього це був абсолютно новий світ, і хоча він зрозуміло боявся за своє життя, Щі твердо налаштувався обдивитись усе. Це казкова Одіссея Фліка. Його брат завжди мріяв, що вони колись її здійснять. І хоча кінець може бути нерадісним, їх можуть вбити, квест може провалитись, а меч загубитись. Все одно, треба побачити якомога більше за той час, що їм залишився. Близько до середини дня спека відкритої рівнини спала. Келісет йшов трохи осторонь. Його крок був рівним і непохитним. Хрубе обличчя безвиразним, а очі темні й непривітні у гарячому білому сонячному світлі. Панамон перестав говорити, просто йшов уперед, щоб нарешті завершити цей марш і позбутись від щі, якого вже почав розглядати як непотрібний тягар. Юнак втомився, йому усе боліло, а все через довгі дні постійної подорожі. Вони йшли прямо під палючим сонцем, не захищеній без тіні, по відкритій рівнині, їхні очі звикли мружитись. Мандрівники наближились до кінця гірського хребта, і там, де закінчувались гірські вершини, відкрились рівнини нескінченним простором. Щий запитав, чи це рівнини Стрелагейм. Панамон не дав миттєвої відповіді, але після кількох секунд коротко кивнув. Вони вийшли з переходу на східні межі рівнин Стрелагейм, на широкий рівний простір, що простягався на північ і захід. Земля була така ж нерівна, от тільки попереду можна було побачити гаї з невеликими деревами і густий чагарник, і щось ще чуже для тутешньої землі. Мандрівники помітили це одночасно. Панамон різко зупинився, підозріло вдивляючись удалечінь, ще й примружився. І побачив низку дивних стовпів, вставлених у землю, а також купи кольорової тканини та шматки сяючого металу і скла. Ледь можна було розрізнити низку дрібних чорних предметів серед тканин і уламків. Нарешті розбійник голосно гукнув, а потім почувся стрімкий помах чорних крил, що супроводжувався жахливим вереском. Усі чорні об'єкти раптово перетворились на великих грифів, що повільно і неохоче піднялись вгору, розсіявшись у яскравому сонячному світлі. Панамон і ші стояли у німому подиві. Гігантський кельсет підійшов на кілька ярдів ближче і уважно подивився уперед. Через мить він повернувся і різко кивнув товаришу. Багряний розбійник кивнув. «Відбулась якась битва», – коротко оголосив він. «Там мертві». Мандрівники рушили уперед, до жахливої сцени. й перелякався, що ті фігури можуть бути його друзями. Дивні стовпи стали більш помітними після того, як чоловіки підійшли на кілька ярдів. Ними виявились списи та бойові штандарти. Яскраві шматочки світла – Відзеркалювались від лес мечів і ножів, деякі валялись на землі, інші стискали мертві руки загиблих власників, купи тканин перетворились на людей, на нерухомі, просякнуті кров'ю тіла. Ще й мало не захлинувся, коли запах смерті вразив його ніздрі, а вуха зловили звук мух, що діловито дзижчали навколо трупів. Панамон озирнувся і похмуро всміхнувся. Він зрозумів, що юнак ніколи раніше не бачив смерті зблизька, і цей урок не забуде. Щі боровся з нудотою, яка почала жити в його животі, і змусив разом із двома супутниками вийти на поле бою. Кілька сотень тіл лежали на невеликій ділянці землі, недбало розкинувшись. Ніде не було видно жодного руху. Усі померли. Панамон швидко дійшов висновку, що це була довга запекла битва до смерті. Тут ніхто милосердя не просив, і ніхто його не проявляв. Після того, як розбійник уважно придивився до кількох фігур, він зрозумів, що це ельфи-воїни. І нарешті він став посеред убитих, не знаючи, що робити далі. Щі міг лише з жахом дивитись на бійню. Його погляд переносився від одного мертвого обличчя до іншого, від гнома до ельфа, від гострих відкритих ран до закривавленої землі. У цей момент юнак зрозумів, що таке смерть, і злякався. У смерті немає ані пригод, ані почуттів, мети немає. Нічого немає, крім огиди та шоку. Усі ці люди загинули з якоїсь безглуздої причини. Померли, можливо, так і не знаючи, за що вони б'ються. Ніхто не повинен так помирати. Раптовий рух Кельсета привернув увагу його спутників. Троль підняв розірваний прапор на штандарті. Там можна було побачити корону над розлогим деревом, оточена вінком із гілок. Кельсет дуже розхвилювався і щось енергічно жестикулював панамонові. Той різко насупився і поспішно оглянув сусідні тіла. Кельсет стурбовано озирнувся і зупинився очами на щі. Щось він побачив на обличчі юнака, а ще через кілька хвилин багряний розбійник стурбовано сказав «У нас тут справжня біда, дружещі. Цей штандарт – прапор королівського ельфійського дому Елеседіла, особисті охоронці Евентіна. Його тіла серед мертвих немає, але від цього не легше». Якщо щось трапилось з королем ельфів, це почне війну неймовірних масштабів. «Евентін!» – злякано вигукнув щіль. «Він боронив північні кордони Паранору на випадок...» Він різко схопився, боячись, що видав себе. Але панамон Кріл продовжував говорити і, вочевидь, не почув слова юнака. «У цьому немає сенсу!» Гноми й ельфи б'ються тут посеред нічого. Чому Евантін так далеко зайшов за власні землі? Напевно, було щось варте битви. Раптом він витріщився на шиї. Що ти щойно сказав про Евантіна? Нічого, злякано затинаючись, промовив юнак. Я не казав. Злодій схопив хлопця за одяг і притягнув ближче до себе. Між їхніми носами залишилось кілька дюймів. «Не мудруй, хлопче!» Почервоніле розгніване обличчя здавалось гігантським, а люті очі примружувались з підозрою. «Ти про це щось знаєш? Говори! Увесь цей час я підозрював, що ти знаєш набагато більше, ніж розповів про ці камені». Тож тепер час дуріти закінчився. Розказуй. Але Щі ніколи так і не дізнається, що збирався відповісти. Він висів у повітрі, жорстко борсуючись у потужній залізнорукій хватці розбійника, а величезна чорна тінь раптово впала прямо на них. Гігантський чорний тулуб повільно та витончено облетів поле битви. Іщі відчув знайомий холодний страх. Панамон Кріл все ще розлючений, але тепер збентежений раптовою появою цієї істоти, різко відпустив щі на землю та повернувся обличчям до монстра. Ноги щі тремтіли, його кров перетворилась на лід. Останні залишки мужності зникли. Носій черепа, який служить володарю чорнокнижників. Втекти не вийде. Вони його знайшли. Червоні очі істоти пробігли по велетенському тролю, який стояв нерухомо і осторонь. Зупинились на мить на червоному розбійнику. І глянули на юнака. Панамон Кріл, хоч і збентежився видом цього крилатого монстра, ані трохи не панікував. Злодій став обличчям до істоти. Широка диявольська посмішка повільно розійшлась по почервонілому обличчі. Він підняв одну руку і сказав. «Я не знаю, що ти за створіння, але тримайся подалі», – різко попередив він. Палаючі істоти з ненавистю подивились на розбійника. Той не зміг продовжувати речення. Лише вражено і здивовано подивився на істоту. «Де меч смертний?» — грізно прохрипів голос. «Я відчуваю його присутність. Віддай!» Панамон Кріл, нічого не розуміючи, подивився на чудовисько, а потім перевів погляд на перелякане обличчя щі. І вперше злодій зрозумів, що з якоїсь невідомої причини ця жахлива істота — ворог юнака. Зараз буде небезпечно. Не кажи, що у тебе його немає. Скреготливий голос пронизав збентежений розум злодія. Я знаю, що він тут, у вас, і я повинен його узяти. Битись зі мною марно. Ваш бій вже програний. Останній спадкоємець меча вже захоплений і знищений. Тож меч віддайте мені. Панамон Кріл уперше в житті не знав, що сказати. Він навіть не мав уявлення, про що говорить величезна чорна істота, але все ж розумів, що не зможе це пояснити. Крилатий монстр все одно вб'є їх, і часу для пояснень немає. Злодій підняв ліву руку і погладив смертоносною пікою кінчики маленьких вусів. Потім хоробро посміхнувся, мимохідь диблячись у бік на нерухому постать троля. Вони обидва знали. Зараз буде битва на смерть. «Не дурійте, смертні!» Слова пролунали різким шипінням. «Мені до вас діла немає. Мені потрібен меч. Я легко знищу вас, навіть в день». Раптом Щі побачив проблиск надії. Аланон якось сказав, що сила носіїв черепа зникає у світлі дня. Можливо, вони не непереможні. Можливо, у двох злодіїв є шанс. Але як можна знищити щось, що не є смертним? Як можна вбити привид, безсмертну істоту втілену у фізичній формі? Кілька хвилин ніхто не ворушився а потім чудовисько-різко зробило крок уперед. Здорова права рука Панамона блискавичним рухом витягла меч. Злодій присів, щоб атакувати. Кельсет у ту ж мить зробив вперед кілька великих кроків, перетворившись із нерухомої статуї в бойову машину із залізними м'язами і з булавою. Носій черепа завагався. Його палаючі очі миттю подивились на обличчя троля, що наближався. Уперше монстр так уважно вивчав величезну істоту. Багряні очі монстра розширились від подиву. «Прокинься!» Залишилась мить на здогадку, звідки носій знає троля. А потім кельсет атакував із сліпучою швидкістю. Булава стрімко промайнула в повітрі, вдаривши чорну істоту прямо в груди, до нудотного хрускоту. Панамон стрибнув уперед. Піка й лезо меча неслись вниз, до грудей і шиї носія. Але смертоносну істоту не так легко вбити. Оговтавшись від удару, завданого булавою, вона кихтями однієї руки відбила зброю Панамона та збила того з ніг. Наступної миті спалаючих очей чудовиська вилетіли спалахи пекучого червоного світла і полетіли в ошелешеного злодія. Той швидко перекинувся в бік, і промені обпалили червону туніку. Перш ніж нападник зміг ще раз вистрілити, величезна фігура кельсета налетіла на нього, прибивши до землі. Чудовисько охопила троля і перекинула на землю. Вони обмінялись ударами та покотились по землі. Панамон стояв на колінах, хитаючи ошелешеною головою, та намагався прийти до тями. Щі розумів, що треба щось робити. Він кинувся до розбійника і в розпачі схопив його за одну руку. «Каміння!» – дико сказав він. «Дай мені каміння!» «Я допоможу!» Побите обличчя на мить повернулось до нього, і знайомий вираз гніву заповз у очі Кріла. Розбійник грубо відштовхнув юнака. «Мовчи і не втручайся!» Заревів він, невпевнено зводячись на ноги. «Зараз не до хитрощів, друже. Просто будь там, де є!» Він підняв упавший меч та кинувся на допомогу другу. Довгі хвилини вони трьох боролись, ходили по полю бою, переступаючи через нерухомі тіла полеглих гномів та ельфів. Панамон був не таким сильним, як його супутник, але все ж був швидким і надзвичайно витривалим. Йому вдавалось уникати усіх ударів пазурів, а також ухилятись від червоних променів з очей. Кельсет виявився рівним по силі з носієм черепа. Видно було, що монстр упав у відчай. Шкіра троля парувала димом, але той лише відмахувався від променів червоного світла і продовжував битись. Щий відчайдушно хотів допомогти, але був надзвичайно маленьким перед силою та розміром своїх супутників, а зброї у нього не було. От тільки якщо йому вдасться дістати камені. Нарешті двоє смертних почали втомлюватись, а у духовної істоти здавалось сил ще вдосталь. Троль та розбійник поступово почали розуміти, що вони не знищать нападника, вони програють. Раптом доблесний кельсет спіткнувся і припав на коліно, а носій черепа одразу порізав його, від шиї до талії, поваливши троля на землю. Панамон люто закричав і вдарив у духовну істоту, але його удари відбили, а від поспіху розбійник втратив пильність, мить залишився вразливим. Носій черепа руками відвів зброю злодія в бік і відправив червоні промені прямо в груди чоловіка. Смертоносне світло обпекло кріла, потекло по обличчю та руках, проникло у грудну клітину, і він втратив свідомість. Носій черепа добив би розбійника, але ще, нехтуючи власним страхом, кинув уламок списа в незахищену голову істоти. Панамон впав на землю, але кельсет піднявся на ноги і завдав монстру удар у голову, відчайдушно намагаючись вибити з тої життя. Залишилось кілька секунд, щоб можна було щось зробити, а потім смертоносний монстр оговтається. й кинувся до паномона, кричачи, щоб той вставав. На секунду здавалось, що у злодія вийде підвестись, але він через мить знову впав. Шіх впав поруч і благав віддати камені. Тепер тільки вони допоможуть. Вони є єдиним шансом вижити. Юнак подивився в сторону троля і побачив, що той втрачає ініціативу. Через кілька секунд зло переможе, і тоді з усіма буде покінчено. Тут закривавлений кулак панамона раптово дав йому маленький шкіряний мішечок. Дорогоцінні камені знову були в руках у юнака. Відскочивши від розбійника, хлопець розірвав зав'язки мішечка і висипав три блакитні камені у відкриту долоню. У цю мить носій черепа вирвався з потужної хватки кельсета і повернувся, щоб завершити бій. Щіна самовито закричав, направивши каміння в нападника, і молився. Щоб їхня дивна сила допомогла зараз. Сліпуче блакитне сяйво вилетіло назовні саме тоді, коли істота повернулась. Надто пізно носій черепа побачив, як спадкоємець Шанари втілює в життя магію ельфів. Занадто пізно він подивився на юнака. Червоні стріли пекучого вогню спалахнули. Блакитне сяйво оточило істоту – і почало висмоктувати темний дух із смертної оболонки. Монстр корчився та кричав. Кельсет звівся на ноги за чимсь списом у руках, який одразу ж полетів у спину монстра. Той здригнувся, в останній раз закричав, а потім повільно впав на землю. Чорне тіло розсипалось. Ще за секунду істота зникла. Залишилась лише купка чорного попелу. Щій стояв нерухомо, все ще направляючи каміння на пил, з якого вгору вилетіла тонка цівка диму. Блакитне світло раптово зникло. Бій закінчився. Троє супутників стояли, як статуї серед тиші й порожнечі закривавленої землі. Довгі секунди ніхто не ворушився все ще приголомшені раптовою жорстокою сутичкою. Щійкель-Сет стояли, дивлячись на маленьку кубку чорного попелу, наче чекаючи, що та оживе. Панамон Кріл втомлено лежав на землі на боці, спершись на один лікоть. Його опалені очі марно намагались видивитись, що зараз сталося. Нарешті троль обережно вступив уперед, і ткнув попіл носія черепа ногою, перемішуючи той, щоб побачити, чи справді монстр помер. Щій тихо спостерігав за цим і машинально кинув три ельфійські камені в шкіряний мішечок. Згадавши про панамона, юнак швидко обернувся, щоб перевірити пораненого. Але розбійник вже намагався сісти. Його карі очі втупились у щі. Кельсет зробив два поспішних кроки і підняв свого супутника на ноги. Той був поранений. Обличчя й оголені груди місцями почорніли і пахли м'ясом. Але здавалось в цілому у розбійника все добре. Якусь мить він дивився на Кельсета, потім відмахнувся від руки троля і хитаючись підійшов до щи. «Зрештою, я мав рацію щодо тебе», – прогорчав він, важко дихаючи і хитаючи широкою головою. «Ти справді знаєш набагато більше, ніж розповідаєш, особливо про камені. Чому ти не сказав мені правду спочатку? Ти не схотів слухати?» – коротко відповів ЩІ. «Крім того...» «Ти не розповів мені правди ані про себе, ані про кельсета!» Юнак подивився на величезного троля. «Мені здається, ти про нього багато не знаєш!» Пошарпане обличчя недовірливо дивилось на юнака. Потім широка посмішка повільно розпливлась. Схоже, багряний злодій помітив якийсь гумор. «Можливо, ти правий!» «Я починаю думати, що справді нічого про нього не знаю». Посмішка перетворилась на щирий сміх. І злодій пильно глянув на грубе, безвиразне обличчя великого кам'яного троля. Потім він подивився на щій. «Ти врятував нам життя, і ми не зможемо повернути цей борг. Але я почну ці камені твої. Бай більш того!» Якщо колись виникне потреба, мій меч, моя майстерність, якою є, прийдуть тобі на допомогу. Розбійник втомлено зупинився, щоб перевести подих, все ще сильно тримтячи від отриманих ударів. Щий поспішно ступив уперед, щоб запропонувати допомогу, але злодій утримав його, негативно похитавши головою. Я припускаю, що ми станемо гарними друзями, щі. Серйозно пробурмотів він. А друзі нічого не приховують. Гадаю, ти повинен мені пояснити усе. Про камені, про істоту, яка ледь не поклала край моїй славетній кар'єрі, і про цей меч, якого я ніколи не бачив. У свою чергу я розповім про себе і кельсета. Згоден. Щі підозріло нахмурився, а потім ствердно кивнув і коротко посміхнувся. Добре, Щі! Похвалив його панамон, поплескавши по плечу. А через секунду впав, ослаблений втратою крові та від запаморочення. Юнак та троль кинулись до розбійника. І, незважаючи на запевнення, що з ним усе гаразд, змусили злодія лежати, поки велатень кельсет витирав йому обличчя мокрою тканиною, як мати витирає дитину. Ще й вразився швидкому перетворенню троля з майже непорушної бойової машини на ніжну, турботливу медсестру. Щось у цьому було дуже надзвичайне. До того ж, Ші був впевнений, що якимсь дивним чином Кельсет пов'язаний із володарем чорнокнижників і з мечем Шаннари. Не випадково носій черепа знає кам'яного троля. Вони вже зустрічались раніше і розійшлись не друзями. Панамон не втрачав свідомості, але було зрозуміло, що він ще не встані йти самому. Розбійник спробував підвестись кілька разів, але пильний кельсет обережно вкладав його назад на землю. Злодій люто лаявся і вимагав йти, але марно. Нарешті зрозумів, що нікуди ніхто не піде, і попросив, щоб його забрали з сонця і дати трохи відпочити. Щій обвів поглядом безплідну рівнину і швидко дійшов в висновку що тут притулку немає. Єдина тінь у розумній доступності на півдні. Ліси, що оточують фортецю друїдів, у Паранорі. Раніше злодій пожився, що ні за що не піде до Паранора. Але зараз це рішення не йому приймати. Щів казав на ліси на південь. Кельсет кивнув у знак угоди. Поранений побачив, що пропонує юнак, і люто закричав, що відмовляється йти у ті ліси, хай який він був поранений. Щі припустив, що розбійник просто боїться зустрітись з його друзями, і тому запевнив Панамона, що вони не нападуть. Тільки потім юнак зрозумів, що злодія більш турбують дивні чутки, які він чув про фортецю друїдів. Щі навіть посміявся. Згадавши, як панамон хвалиться усіма минулими небезпеками, які пережив. Поки вони розмовляли, троль підвівся і придивився кудись у даль. Потім дав різкий знак панамону. Злодій здригнувся і коротко кивнув. Шість з побоюванням почав підводитись, але сильна рука розбійника втримала його. Кельсет щойно помітив, як щось ворушиться. Серед кущів на південь від нас. Він не може сказати звідси, що це. Воно просто на краю поля бою, Десь на півдорозі між нами та лісом. Ши одразу зблід. Приготуй свої камені на випадок, Якщо вони знадобляться. Тихо сказав вагряний злодій, Прямо даючи зрозуміти. Він думає, що це другий носій черепа, Який ховається в кущах чекає заходу сонця та шансу застати їх зненацька. — А взагалі що будемо робити? — злякано спитав Щі, стискаючи мішечок. — Вб'ємо його, перш ніж він вб'є нас. Хіба є інший вибір? — сказав злодій і попросив Кельсета підняти себе. Слухняний троль нахилився і обережно підняв панамона. Щі підняв впавший на землю меч розпійника і пішов за кельсетом, що повільно йшов розслабленими легкими кроками. Панамон розмовляв, закликав щі поспішати, дорікав кельсету за те, що той надто грубо ставиться до свого обов'язку носія поранених. Щі ж вглядувався усі боки, марно шукаючи ознаки руху, які можуть вказати, де небезпечно. Правою рукою він міцно стискав шкіряний мішечок з безцінними ельфійськими каменями, їхньою єдиною зброєю проти магії володаря чорнокнижників. Вони відійшли приблизно на сто ярдів від місця битви з носієм черепа. Панамон гірко поскаржився на поранене плече. Кельсет обережно опустив свою ношу на землю і підвівся. «Бідолашне моє плече!» Воно не витримає такої довгої подорожі. Роздратовано прохарчав Панамон Кріл і багатозначно подивився на щі. Юнак митєво зрозумів, що це саме те місце. Його руки затремтіли, коли хлопець послабив мотузки на мішечку і дістав ельфійські камені. Кельсет стояв біля друзів. І тримав у руці велику булаву. Юнак поспішно озирнувся. Його очі зупинились на величезній купі чагарнику ліворуч. Серце підскочило до горла, коли одна гілочка поворухнулась, а потім троль зробив свій хід. Різко він стрибнув у центр чагарників і зник з поля зору